...wanita cantik sekali di Multazam. Di tengah-tengah himpitan daging-daging doa... ...di pelataran rumahmu yang agung. Aku mengalirkan diri dan ratapku... ...hingga terantuk pada dinding mustajabmu... ...menumpahkan luap pinta di dadaku. Kubaca segala yang bisa kubaca dalam berbagai bahasa runduk hamba dari tahlil ke tasbih dari tasbih ke tahmid dari tahmid ke takbir dari takbir ke istighfar dari istighfar ke syukur dari syukur ke khauf dari khauf ke raja dari raja ke khauf raja khauf khauf raja raja khauf khauf raja, khauf, khauf, raja, khauf, khauf, raja sampai tawakkal tiba-tiba sebelum benar-benar fana Melelah dari arah Multazam seorang wanita cantik sekali Masya Allah, Tabarak Allah. Allah apa amalku jika kurnia, apa dosaku jika coba Allah putih kulitnya dalam putih kerudungnya Indah sekali alisnya, indah sekali matanya, indah sekali hidungnya, indah sekali bibirnya dalam indah wajahmu. Allahku Guni mati keindahan dalam keindahan di atas keindahan di bawah keindahan di kanan kiri keindahan di tengah-tengah keindahan yang indah sekali Allahku inilah kerapuhanku tak kutanyakan kenapa engkau bertanya bukan ditanya kenapa tapi apa jawabku ampunilah aku tanyalah jiwa yang kupunya kini allah mukallafkah aku dalam keindahanmu masjidil haram 1979